малувалась Євка. Коханець надіслав кілька чорнобілих еротичних фоток і книжку Ернста Яндла. «Спріч Блейзен» «Спріч Блейзен» Напередодні Євка написала «Потяги твого обличчя а в сенсі поїзди твого обличчя сильно відрізняються перше від іншого і бречен-бреч гебречен. Написала вона це актуальному коханцеві, доволі похмурому персонажеві з підвищеним еротизмом, літаючою нудьгою і культовим статусом. Так він сам про себе казав. Так казали його 38 років, з яких Євка повсякчас стібалась. Але він, направду, був культовим чуваком, і його можна було гарненько використовувати. Головне та вмілі лестощі. Такі, як сказав мудрець, сподобаються і найскромнішого. Євці просто бувало смішно. Звісно, як завжди, на початку кожних нових стосунків хапав стрьом, що не вистачить цинізму, і вона закохається. Поряд з ним вона відчувала такий наплив енергії і збудження, що інколи навіть було важко ходити. Його похмурість і відсутній вигляд Видирали з євчини глибин цілу лавину божевілля і пристрасті. Отак, у ліжку, він вмирав від неї, вмирав і відроджувався знову. Йому ж би було тридцять вісім, а їй – двадцять один. Тож сімнадцять років невтомно ганяли між ними під час того, як вони кохалися. Хоча, так, певно, такому коханню більше підходить слово «трахалися». Брутально, голосно, довго, різко, різно і розбещено. А інколи зовсім без слів. Тоді Євка злісно сама собі всміхалася. Знаєш, я завжди мріяв знайти дівчину, котра по ліжку розмовляла українською, казав він. Казав, коли Євка якраз мовчала українською. Казав, зрозуміло, російською. А писав обома. Дуже модно і дуже кічувато. Може, то був його стиль, зате любив Джойса. Може, то була його перевага. А зранку, щоб прокинутися, вмикав Моцарта. Жив один з двома комп'ютерами, одним телевізором, одним музичним центром, одним ліжком, двома стами сіми десятью п'ятьма журналами, і чотирма стами шістидесятью сьома книжками. А ще в нього були телефон, глобальна мережа і локальний світ. Людей він поділяв на космосів і штірліців. Космоси завжди торочать про чакри і пориваються всадити тебе на свою ракету і відправити в космос на зустріч з Богом. А штірліци ходять на Шугані, шепочучи, що всі довкола змовились, і світ загине, казав він. А от кастанеду він не любив і навіть не читав. Ну й пес з тобою, подумала Євка. Сам ти дебільне ізотерика. Ще скажи, що це книжка про наркоту. Але, зрештою, невдячна то справа, вчити 38-річного чоловіка. Так але звідки ж тоді бралися у ній материнські інстинкти до нього? «Тварюка, поміняй монітор, у тебе і так одне око 0,3». «Слухай, як ти можеш їсти таку гидоту? Ходім, я щось вигадаю вдома». І таке інше. Якось зранку він після проведеної «Бозне де» і «Бозне ночі» подзвонив Євці. Рештки шарової наркоти і туманних галюцинацій приємно погладили Євку через слухавку. «Ти знаєш», – сказав він, – «я згадав ще про третю категорію людей. Я їх називаю якось типу Фрейди». «Фройди», – виправила Євка. «Неважливо, вони пхають свій галімий психоаналіз, куди він тільки лізе». «Це типу я?» От чого ти все до себе ліпиш? Що, інших людей нема? Так от, ці підараси умудрилися залізти навіть в літературу. В літературу цю сакральну річ –